Surja e shems Mekase Pes mëdhjet vargje Bismillahirrahmanirrahim Memrin me e Allahut Të gjithë mëshirë shmit Mëshirë plotit Për dielin dhe shkelqimin e ti Dhe për hanën që e për cielatë Për ditën që jas bulon shkëlqimin aty diellit dhe për natën kur e mbulon atë për qiellin dhe për atë që e ka ndërtuar për tokën dhe për atë që e ka shtruar për shpirtin dhe për atë që e ka përsosur duke ia bërë të njohur atij të keqen e të mirën vërtet Cudo që e pastron shpirtin do të shpëtojë, ndërsa çdo që e shtyp atë me punë të këqija do të dështojë. Fisi i Themudit, nga shfrenimi i vet, përgjënjestroi kur u ngrit më i keq i tij për të thyeru Deven. I dërguari i Allahut, Salihu, u tha atyre: "Kjo është Deveja E Allahut lëreni atë të pi pjesën e vet. Por ata nuk i besuan atij dhe e therën atë. Prandaj Zoti i tyre i shkatëroi të gjithë për gjunahet e tyre, nga i pari tek i fundit, pa asur frik për pasojave të kësaj.